Segona sessió de la creació del blog. El segon dia de la creació del blog van participar l'Oscar, en Jordi, en Miquel i en Ramon. L'Oscar és un noi que desenvolupa molt bé amb les noves tecnologies i ens va demostrar que es desenvolupava molt bé per l'interfèix del blog. L'Oscar és sort i tots els participants del grup quan ens hi dirigim hem de procurar que es vegi clarament, per tal de que pugui llegir-nos els llavis. Si li volem comentar conceptes molt llargs o complicats, ho fem mitjançant l'escriptura preferiblement en castellà, que és la seva llengua materna. La relació amb el grup és d'una pinya, que tots van a una per elaborar el bloc. Respecten els torns de paraula, els seus rimes d'expressió i les consideracions especials al parlar amb l'Oscar. Hem treballat amb el disseny del bloc. Hem triat la tipografia del bloc, del títol i la configuració de l'espai, on aniran col·locades cada pestanya del bloc i quin nom tindran. Tots s'han mostrat molt contents al veure com a poc a poc les seves idees i suggeriments es van plasmar en el blog. Entre tots han triat les fotos que més els agradaven. Ens hem distribuït amb dos ordinadors per poder treballar més ràpidament, tot i que la connexió és molt lenta, entre pujar la primera foto i redactar dues entrades ja hem estat tota la sessió. En el grup es van distribuint els rols, els que tenen més facilitat per, per, per redactar les entrades i els que tenen més dominis informàtics, que són qui introdueixen les dades. El ser una tasca d'equip els fa estar molt més motivats i tots acaben la sessió pensant i proposant els temes de les pròximes entrades. Els agrada molt poder donar l'opinió de les activitats que porten a terme o comentar els actes que assisteixen. Es senten com autèntics periodistes i contents per poder-se donar a conèixer.